«Я дуже боюся!» Він схлипнув. Ну от, не вистачало мені тут ще п'яної істерики. Я підсунув до нього пляшку з мінералкою. Обливаючись, Якубович зробив кілька великих ковтків, потім поставив пляшку на стіл і повторив. «Не треба на мене сердитись». «Я не серджусь, так що там далі?» Пильно подивився я на нього. Лікар зустрівся з моїм поглядом і відвів очі. «Нічого, любий мій, все одно скажеш, можна не сумніватися. Скажеш усе, ідейний ти мій».